Most, hogy a repülős iskolába szembe kerültünk a való élettel, még erősebbek lettek azok a kötelékek, amelyek a társaimmal összefűztek. Bajtársiasságok erősen hasonlított Szygfrieddel és állatorvos öccsével Trisztánnal való kapcsolatomra. Csak odahaza, daróbbi nem a repülési gyakorlatok tartottak nyomás alatt, hanem az állatorvosi praxis mindennapi kihívásai. Létünket a hirtelen és váratlan riasztások kormányozták. Trisztán azonban nem hagyta magát. Egy este kettesbe ültünk a Szkeldél szobájába, amikor fülsértő hangon megszólalt a telefon. Trisztán kinyúlt a székből és fölvette a kagylót. Halló, ki az? Érdeklődött. Figyelmesen hallgatott pár másodpercig, majd megrázta a fejét. Nem, nem, nagyon sajnálom, de Mr. Fernon nincs itthon. Igen, igen, meg, megmondom neki, ha hazajön. Pápá! Trisztán kényelmesen elhelyezkedett a déli mérőr mögött, és éppen el akar gyújtani egy Woodbine-ra, amikor ismét megszólalt a telefon. – Ja, ja, szép, jó estét, hogy van? – Hogy mondja? Csak egy mély hangú marajt hallottam a vonal a másik végén, és Trisztán hirtelen felegyenesedett esedett dühébe. Az újság és a cigaretta a földre esett. – Igen, Mr. Mount – mondta készségesen. – Ez csak természetes, Mr. Mount. Haladéktalanul átadom az üzenetét. – Nagyon köszönöm a hívását, viszont hallásra. Visszaomlott a székébe, és felfújta az arcát. – Mr. Mont volt az. – Rájöttem, és azt is láttam, hogy letörölte a mosolyt a képedről, Triss. – Hát, igen, is váratlanul ért. Felvette a woodbine és elgondolkodva rágyújtott. – Kétségtelen, mondtam. – Egyébként mit akart? – Holnap reggel meg kell nézni az egyik igáslovát, valami baj van a hátsó lábával. Feljegyeztem egy noteszlapra, majd ismét a fiatalemberhez fordultam. – Nem tudom, hogy szakítasz rá időt mozgalmas szerelmi életedbe, de mintha ennek a gazdának a lánya körül legyeskednél. Jól mondom? Trisztán kivette a cigarettát a szájából, és a parazsot kezdte tanulmányozni. – Hát igen, ami azt illeti, tényleg rendezvúztam pár szót, Deborah mondta. – Miért kérded? <gül> – Semmi különös. Elég tiszteletet parancsoló méretei vannak az öregnek, nem gondolod? Maga elég képzeltem a maonttal való utolsó találkozásomat. Illet hozzá a neve. Valóban hegytömként tornyosult a többiek felé. Meghaladta a 190 centit. A vállain, amelyek olyanok voltak akár a lápvidék nagy kőtömbjei, amelyekre a farmja épült, sziklaként ült a feje kiugró állával pofacsuncsaival és szemöldökével. Sose láttam az övénél nagyobb kezet, vagy háromszor akkora volt, mint az enyém. Hát, nem is tudom, felelte Trisztán. Nem rossz ember. Egyetértek, egy szavam se lehet rá. Mond, mélységesen vallásos volt, és szigorú, de igazságos ember hírében állt. Éppen csak nem szeretném, ha oda jönne hozzám, és azt kérné, hogy ne játszam a lánya érzelmeivel. Trisztán nyelt egyet, és futó csig villant meg a szemébe. Ez nevetséges. Deborah és én pusztán baráti kapcsolatban vagyunk. Nos, ezt örömmel hallom, mondta. Állítólag nagyon vigyáz rá az apja, és nem szívesen érezném a nyakam körül azokat a rettenetes mancsokat. Tristan hűvös pillantást vetett rám. Szadista állat vagy, Jim. Csak mert néha élvezem kicsit a női társaságot. Felejtsd el, Triss. csak tréfáltam. Nincs miért aggódnod. Igérem, hogy hónapet szóval sem fogom említeni az öreg maltnak, hogy bevette Deborát a háremedbe. Elhajoltam a fellém repülő párnellől, és átmentem a gyógyszerraktárunkba, hogy összekészüljek a holnapi körútra. De másnap reggel, amikor megláttam a tanyai épületből kilépő maltot, rá kellett ébrednem, hogy a tréfám telibe talál. Alakja egy pillanatig betöltötte az ajtónyílást, majd döngő léptekkel átvágott a kikövezett udvaron, és mikor fölém tornyosult, elzárta előlem a napot, és jókor a területet árnyékba borított körülöttem. – Az a fiatal ember Trisztán! – kezdte minden bevezető nélkül. – Kicsit furcsán beszélt tegnap este a telefonba. – Miféle szerzet? Elnéztem a fölém magasodó nagyfejre. Rezzenéstelen szürke szempár merett rám a kiálló szemöldök alól. Trisztán? kérdeztem remegve. Ó, oh, oh, remeg srác, tényleg rendes gyerek. Hm, a hatalmas férfiú nem vette le rólam a szemét, és két kedve dörzsölte az állát banánszerű ujjaival. Nem iszik? Mond, köztudottan ellensége volt az alkoholnak, és nem lett volna bölcs dolog azt válaszolnom, hogy Trisztán népszerű és megbecsült figura a helyi műintézetek legtöbbjében. Ó, oh, izé, mosolyogtam. A alig valamicskét, a legszigorúbb mértékletességgel. Abban a percben Deborah lépett ki a házból és elindult az udvar felé. Világos kartonruhát viselt, 19 éves volt, ragyogó aranyhaja a vállát verdeste és a falusi lányok kicsattanóan egészséges, szépséges sugárzott róla. Mentébe rám mosolygott, nekem pedig megdobant a szívem a felvillaló fehér fogak és melegbarna szempár láttam. Akkor még nem ismertem Helen, és élénk érdeklődést tanúsítottam minden csinves lány iránt. Utána fordulva musálni kezdtem a lábát. Ekkor éreztem meg az apa szinte tapinthatóan rám nehezedő tekintetét. Visszafordultam, és új kifejezést láttam feltűnni a szemébe. Sötét rosszallást, amely megfagyasztotta bennem a vért, és határozott döntésre késztetett. Debora, igazi kis csinibaba. – Tényleg nagyon jól néz ki. De nem, nem, nem, nem, soha. Én nem vagyok olyan bátor, mint Trisztá. Mont hirtelen elfordult. – Aló, az Ista van – morogta. Akkoriban, a 30-as évek végén már sok igás kiszorított a a traktor, de a legtöbb farmer megtartott néhányat. Talán, mert mindig lovakkal dolgoztak és hozzátartoztak az életükhöz, de talán csak azért, mert büszkék voltak ezekre a szép állatokra, mint amilyen most előttem állt. Pompás, középangliai tenyészt és testvérek között is megvan 18 marok. A csupa izomerő szobra volt, de amikor a gazdája beszélt, a nagy, fehér, foltos, fejméjséges szelítséggel fordult felénk. A farmer megvelegette az oldalát. fajta ez a Bobi, de kicsit aggódom érte. Először azt a furcsa szagot vettem észre a hátsó lába körül. Aztán néztem meg jobban. Sose láttam még ilyet. Lehajoltam és megmarkoltam a hosszú szálasz szőrt a ló alatt. Bobby nem ellenkezett, amikor a térdemre helyeztem a nagy lapát alakú lábát. Betöltötte az ölemet, de nem a mérete volt az, ami megdöbbentett. Nem csak Mount Gazda nem látott még ilyet. A talp nyers, nedves massza volt, amelyből bűzös szivárgott, de ami még ennél is jobban elborzasztott, az a beteg pata minden repedéséből kitülemkedő kinövések tömege volt. Olyanok voltak, mint a mérges kalapos gombák, hosszú szemölcsös, elszarusodott fedőréteggel. Olvastam már erről a könyveimben, aranyrózsának hívják, de azt álmomban sem hittem volna, hogy ilyen tömegesen fordulhat elő. Egymást kergették a gondolataim, miközben a háta mögött hajladozva felemeltem a másik lábat is. Ugyanolyan volt. Ugyanolyan szörnyű. Mi ez? kérdezte Mont, és újra magamon éreztem rezzenéstelen szúró tekintetét. Felegyenesettem, és megdörzsöltem a kezem. Pata feké, de nagyon csúnya eset. Minden tudtam a betegség elméletéről, sőt, tele voltam töltve elmélettel, de átvinni ezeket a gyakorlatban ennél az állatnál, az kicsit más. Hogyan akarja meggyógyítani? Mondnak, meg volt ez a kellemetlen tulajdonsága, hogy azonnal a lényegre tért. Nos, látja, itt le kell vágni azt a sok fölösleges szarut meg kinövéseket, aztán leégetni a felszínt. Válaszoltam, és így elmondva egész könnyűnek tűnt. Magától nem javulna meg? Nem, ha így hagyja, akkor szétesik a talpa, és előbb-utóbb ki fog türemkedni a csont. És a szaru fölött felgyújt válladék miatt le fog válni a pata. A farmer bólintott. Akkor nem fog tudni járni, és az Bobby végét jelenteni. Sajnos igen. Hát rendben van. Mond felvetette a fejét, mint aki döntő elhatározásra jutott. Mikor akarja megcsinálni? Csúnya kérdés volt, hiszen én pillanatilag nem az időponton, hanem a módszeren törtem a fejemet. Nos, lássuk csak. A farmer közbevágott. Egész héten a szénagyűjtéssel leszünk elfoglalva, magának pedig segítségre lesz szüksége. Mit szólna a jövő hétfőhöz? Elborította meg könnyebbülés hulláma. Hála az égnek, hogy nem a holnapot mondta. Legalább kaptam egy kis gondolkodási időt. Jó lesz, Mr. Mond, nekem is megfelel. Vasárnap már ne adjon neki enni, mert el kell majd altatnom. Miközben kihajtottam a farmról, sötét érzések kerítettek hatalmukba. Nem fogom ma elpusztítani ezt a gyönyörű állatot a tudatlanságommal. A patafeké mindig is kellemetlen betegség volt, és eléggé gyakori az igás lovak korában, de ez itt elütött a szokásos esetektől. Nem kétséges, hogy a kortársaim láttak már Bobi lábához hasonlót, de a modern idők ifjú állatorvosait inkább egy elsárgult lapra emlékeztetnék a Patkoló kovácsok hajdani kézi könyvéből. Mint mindig, ha bonyolult tesetem akadt, haladéktalanul töprengeni kezdtem rajta. Vezetés közben számos eljárást tudtattam végül a fejembe. Ledönteni azt a hatalmas lóvat egy kloroformos maszk? Vagy? össze kell szednem Mount valamennyi emberét és kötelekkel a földre vinnünk. De az olyan lenne, mintha a Szentpál katedrálist akarnánk ledönteni. És azután még mennyi ideig tartana, amíg eltávolítanám az összes kinövést, azokat a szörnyű burjánzásokat. Tíz percen belül nyírkos lett a tenyerem és kísértés fogott el, hogy Sigfridnek passzolja át az ügyet. De visszatartott az a meggondolás, hogy nem csak a farmerek bizalmát kell megnyernem, hanem az új főnökömét is. Nem lenne nagy véleményem önálló munkára képtelen segéd erőről. Azt tettem, amit akkor szoktam, amikor nyugtalanít valami. Lehajtottam az útról, kiszálltam a kocsiból, és elindultam egy ösvényen befelé a lábra. Az ösvény a Montfarmra vezető vizenyős fenség alatt futott, és amikor már messze magam mögött hagytam az utat, elterültem a fűbe, és lenéztem egy mélyen alattam fekvő napsütötte völgybe. A legtöbb helyen hallani valamit, madárcsicsergést, távoli motorzajt, de itt tökéletes volt a csend. Csak a szél sóhajtott a hegytetőn, megzörgetve a a harasztot. A farm a vadvidék egyik védett pontján feküdt. Túl széles mezők, ahol jó legelőre talált a csordat, és a lekaszált fű szabályos rendben sorakozott. Megnyugtató látvány volt, idefent a szél járta magasban áldott békére találtam. Béke honót a sok mérföld hosszan elnyúló lábvidéken, békét lehelt a csönd, a csomós fű és a fekete tőzeges föld. A szín a boldító illata lengett a meleg nyári légben, és újra csak azt éreztem, hogy elszállnak a gondjai. Még ma, annyi év után is áldom a jó sorsomat, hogy oly sokszor találok lelki nyugalmat oda fönt a magasban. Szelid eltökértséggel álltam talpra. Majd csak megoldom valahogy. Bizonyára meg tudom csinálni, és nem is kell Szigfriedet zaklatnom vele. Neki amúgy is más járt az eszébe, amikor ebédnél találkoztam vele. Benéztem délelőtt Granville Bennett rendelőjébe, Haringtonba, mondta, és kivett magának egy adag új krumplit, amit aznap szedtek a kertben. És, meg kell mondanom, nagy hatást tett rám a várószobája. Az a sok képes lap. Tudom, hogy az itteniek nem igénylik a szórakoztatást, de sok farmer fordul meg a várunkban. Mártás töntött a tányérja szélére. – Trisztán, rád bízom a dolgot. Nézd be Garlovhoz, és rendelj meg néhány alkalmas heti lapot. Rendben? – Oké, válaszolta a diáköcs. Még ma délután elintézem. – Remek, folytatta boldogan a rágás Szygfried. Minden területen haladnunk kell a korral. Egyél meg egy kis krumplit, James. Tényleg nagyon jó. Trisztán azonnal akcióba lépett, és két nap múlva ízléses folyóirat választék jelent meg a váróasztalán és polcai. The Illustrated London News, Farmers Weekly, The Farmer and Stock Breeder, Punch. De mint mindig, Trisztán most se tudta megállni, hogy vissza ne ilyen a helyzettel. – Ezt nézd meg, Jim! – suttogta egy délután, is bevezetett az ajtón. – Találtam egy kis ártatlan szórakozást? – Mármint? – néztem körülértetlen kedve. Tisztán nem felett, hanem odamutatott az egyik polcra. A ámbor lapok között volt egy német naturista magazin, tetőtől talpig mesztelen emberek fotójával a címlapon. Még a mai szabados légkörbe is fejcsóválást váltanak ki, de a 30-as évek vidéki yorkshire kész botrány volt. Ezt meg onnan a csudából szerezted? – ápogtam és gyorsan belenlapoztam. Belül is ugyanaz volt. És mi az ördögnek? Tisztán elfolytott egy kuncogást. Egy évfolyam volt adta jó titokba belesni ide, és azt látni, hogy ez szolid polgár nézegeti, amikor azt hiszi, hogy senki se látja. Volt néhány igazán sikeres A legjobb fogás eddig egy városi tanácsnok, egy békebíró és egy laikus pap. A fejem ráztam. Attól félek, hogy a tűzzel játszó. Mi lesz a székpiz rája? Ettől nem tartok, mondta. Ritkán jön be ide, és akkor is sietőse. Különben is jól el van dugva. Vállat mondtam. Krisztán éles észre volt megáldva, amit írítjeltem tőle, de ő többnyire rosszra használta. Ám pillanatnyilag nem volt időm a kis trükkjeire. Lázasan dolgozott az agyam. Fejben éjjel és nappal már számtalan módszerrel kábítottam el, és ezerszer operáltam meg a lovat. Nappal, miközben a kocsit vezettem, még istenes volt, de az ágyba végrehajtott műtétek eléggé furcsára sikerettek. Végig az volt az érzésem, hogy nem stimmel valami, hogy fatális hiba csúszott a számításba, amikor úgy képzeltem, hogy egyetlen operációval eltávolíthatom a rémes kinövéseket. Végül feladtam a büszkeségemet. Siegfried, mondtam egyik délután, amikor ráérősebb volt a praxis. Van egy elég bonyolult ló esetem. A főnökömnek felcsillant a szeme, és a szája fölött mosolyra húzódott a kis homokszínű bajusz. A ló varázsszó mindig megtette a hatását. – Valóban, James, meséld de el! – elmondtam neki. – Aha, igen – mormoltam. – Talán az lesz a legjobb, ha együtt nézzük meg. A Mount Farm elhagyott volt, amikor megérkeztünk. Mindenki a mezőn dolgozott nagy erőkkel, amíg be nem esteledett. – Hol van? – kérdezte Siegfried. – Oda bent, és bevezettem az istálóba. A főnökön felemelte a lóhátsó lábát, és halkan füttyentett. Majd átment a másikhoz, és azt is megvizsgálta. Egy teljes percen átbámulta a rothadó bűzös patából kitüremkedő undok gombákat. Felegyen esetve kifejezést nézett rám. Eltelt pár másodperc, mire megszólalt. És te csak úgy ki akartál ide ugrani hétfőn? Ledönteni ezt a nagy lovat a fűbe, és megcsinálni a dolgot? Igen, válaszoltam. Ezt terveztem. Különös mosoly jelent meg munkaadó arcám. Csodálkozást, együttérzést, derült és némi elismerést fedeztem fel benne. Végül felnevetett és megrázta a fejét. – Á, az ifjanti bohóság! – mormolta. – Ezt meg hogy érted? – Végtére csak hat évvel volt a fiatalabb Sigfridnél. Hozzám lépett és megveregette a vállamat. – Nem gúnyolódni akarok, James. Ez a legrosszabb pata feké, amivel életembe találkoztam. Pedig láttam már jó néhányat. Úgy érted, hogy nem tudom egy menetben végezni? Na pontosan erről van szó. Ez itt jó hat-hetes munka, James. Hat-hetes? Igen, és három ember kell hozzá. Be kell vinnünk ezt a lovat a Szkeld egyik üres lakásába. Azután mi ketten meg egy patkolókovács neki láthatunk a munkának. És minden nap le kell kezelnünk a lábát a kalodába. Értem. Igen, igen, Szigfried belemelegedett a témába. A legerősebb maratóra lesz szükség, azaz salétromsavra, és különleges patkok kell a lábára, ami enyhíti a talpra nehezedő nyomást. Elhallgatott, alig hanem azért, mert látta rajtam, hogy kezdek megzavarodni, és visszafogottabb hang nemben folytatta. Így nekem, James, ezt kell csinálni. Ellenkező esetben le kéne lőni ezt a gyönyörű lovat, mert ilyen állapotban nem húzná sokáig. Bobira néztem, aki ismét felén fordította a fehér foltos fejét. A belé fúródó golyó gondolata elviselhetetlen volt. – Rendben legyen, ahogy mondott Szygfried, motyogtam, és ekkor Mond hatalmas alakja sötétítette el az istáló bejáratát. – Jó napot kívánok, Mr. Mond, mondta a főnökök. – Remélem elégedett a terméssel. Köszönöm, doktor. nagyon jól haladunk. Szerencsénk van az időjárással. A nagy ember kíváncsi nézett egyikünkről a másikunkra, mire Szygfried gyorsan folytatta. Hé, jó, doktor megkért, hogy jöjje ki megnézni a lovát. Átgondolta a dolgot, és úgy döntött, hogy jobb lenne, ha nálunk kezelnénk néhány héten át. Én pedig egyetértek vele. Nagyon súlyos eset, és a folyamatos kezelés növelné a gyógyulás esélyét. Isten áldjon meg, Szygfried, gondoltam. Arra számítottam, hogy komplet tökfilkóként kerülök ki ebből az egész ügyből. De hirtelen mindent a legjobban alakult, és csak gratulálni tudtam magamnak már nem először, hogy olyan munkaadót fogtam ki, aki sohasem sem el engem. Mont levette a kalapját, és karjával letörölte a verítéket a homlokáról. Persze, ha mind a ketten úgy gondolják, legyen úgy, ahogy Bobinak a legjobb. Ő a kedvenc lova. Igen, remek állat, mondta gazda körbe körbejárta a nagy megpaskóta megsimogatta, majd a kocsihoz menet könnyedén társalgott a farmerrel. Nekem mindig nehezemre esett beszélgetnem ezzel az imponáló méretű férfiúval, aki kollégám társaságában meglepően beszédesnek mutatkozott. Egyszer-kétszer kis hiámik el is mosolyodott. Bobby másnap megérkezett a Szkél udvarába, és amikor felmértem a kezeléssel járó kemény munka mennyiségét, Rájöttem, mennyire esztelen kísérlet lett volna, hogy egy ember egy menetbe végezze el. Pat Smith a patkolókovács is munkába állt a teljes felszerelésével együtt, és hárman felváltva távolítottuk el a búljánzó kinövéseket és a beteg szövetet, amik csak az egészséges szarú maradt meg. Siegfried a savval kiégette a területet, majd kenderkóckötekbe bugyolálta a talpat, amit Pat a láb alá fölhelyezett fém rögzített. A kezelés sikeréhez szükség volt a nyomás enyhítő Kender is. Egy hét elteltével már magam végeztem a napi leígetést. Ekkor kezdtem el belátni a kaloda hasznosságát, amelynek masszív deszkáit mélyen beleverték az udvar köveibe. Nagyon megkönnyítette a kezelést, hogy bevezethettem Bobit a kalodába, befogtam a lábát és olyan helyzetbe rögzítettem, amilyenbe csak akartam. Pat Smith időnként átjött ellenőrizni a patkókat, és éppen együtt dolgoztunk az udvaron, amikor meghallattam a kis ausztinom ismerős hangját a ház mögötti gyepem. Kitárolt a nagy kétszárnyú kapu, és amikor felnéztem, megpillantottam a felé kocsit. Peti is azt nézte kigúvott szemmel. – Ároharti életbe! – kiáltotta, és nem tudtam hibáztatni érte, mert az autóban nem volt senki. Legalábbis úgy látszott, hiszen üresülésekkel közeledett a gyepem. Egy sofőr nélkül szágódó autó nem mindennapi látvány, és pet percekig csak tátogni tudott. Aztán éppen amikor meg akartam neki magyarázni a dolgot, trisztán éles kurjantással felugrott a padlóról. Haliho! visította. Pett ledobta a kalapácsot és hátra a Az így szerelmére! sápítozott. Engem nem nyűgözött le a produkció, mert már jól ismertem. Ha az udvarba voltam, és meghallottam a kiáltozást. Tudtam, hogy Trisztán jön a kocsival az utcáról a ház mögé, és ezt olyan sokszor megtette, hogy óhatatlanul unalmassá vált számára, és mindenféle rendhagyó manőverekkel kezdett el kísérletezni. Némi gyakorlás után elsajátította a sofőr nélküli technikát. Lábával a gázpedálon, egyik kézzel a kormányon kuporgottak padlón, és kis hiány halára límített, amikor először láttam. De most arra hozzászoktam, és blazírtan fogadtam a mutatványt. Pár nap múlva tanulja lehettem Trisztán másik kis mókájának is. Ahogy befordultam a Szkél folyosóján, azt láttam, hogy a váró résnyére nyizott ajtajánál leskelődik. Úgy néz ki, hogy fogtam egy áldozatot. Suttogta. Lássuk, mi történik. Halka megtolta az ajtót, és lábújhegyen bejjebb óvakodott. A nyíláson bekukucskálva láthattam, hogy valóban sikerre járt. Egy férfi állt neki, mélyen elmerülve a nudista magazinba. Lassan forgatta a lapokat, és olykor, mint egy elbűvölten a francia ablakból beáradó fény felé tartotta a képeket, hogy ide-oda ingatva a fejét, minden szögből szemügyre vehesse őket. Úgy festett, mintha legszívesebben itt töltené az egész napot, de amikor meghallotta Trisztán tökéletesen időzített köhécselését, úgy dobta el a képes lapot, mintha megégette volna a kezét. Gyorsan felkapott egy farmerz végült, és megfordult. Ekkor derült ki, hogy trisztán győzelme felér egy vereséggel. Mont volt az. A nagy darab farmer Trisztán fölé tornyosult, és összeszorított fogai közül dörmögte mély basszus hangján. Hát, maga az. Gyors pillantást vetett a zavar ejtő magazinra, majd vissza a fiatal emberre, és barázdált arcába fenyegetően szűkült össze a szeme. Igen, igen, igen, Mr. Mont, válaszolta Trisztán határozatlanul. Hogy van, Mr. Mont? Jól. Remek, remek, nagyszerű Tisztán hátrált néhány lépést. És, hogy van, Deborah? A mozontos szemöldök alatt még keskenyebbé vált a szemrés. Ő is jól van. Végtelennek tetsző csend telepedett rájuk, és én megszámtam a fiatalembert. Nem volt valami felemelő találkozás. Tisztának végre sikerült magára előttetnie egy bágyat mosolyt. – Nos, akkor, izé, mit tehetünk önért, Mr. Mont? Jöttem megnézni a lovamat. – Ó, igen, tehát persze, természetesen. Azt hiszem, Harry, a doktor itt van valahol. A hosszú át kivezettem a nagy darab embert az udvarra. A Trisztánnal való találkozása nyilvánvalóan megtette a hatását, amely nem volt kedvező a fiatalemberre emberre nézve. A farmernak még akkor is villámlott a tekintet, amikor kinyitottam a box ajtaját de azonnal megenyhült az fejezése, amint megpillantotta a boldogan színát rákcsáló Bobit. Odament és megveregette a nyakát. – Hogy van? – Ó, nagyon jól! – fölemeltem a hátsó lábát, és megmutattam neki a fémlapot. – Levehetem, ha látni szeretné? – Nem, nem, nem akarok beleavatkozni a munkába. Nekem elég annyi, hogy minden rendben van. Még néhány hétig folytattuk a maratást, még nem Szygfried végre elégedetten konstatálta, hogy nyomese maradt a betegségnek. Ekkor felhívta Montot, hogy másnap reggel elviheti a lovát. Mindig jó esik egy kis siker, így büszkén álltam a főnököm háta mögött, amikor felemelte Bobby lábát, és megmutatta az eredményt az állatgazdájának. Az üszkös talp tiszta, sima volt a felszín, jelese volt a válladéknak. Mong nem volt az a könnyen lelkesedő típus, de most láthatólag le volt nyűgözve. Szaporán bólogatott, majd így szólt: Hát, ez igazi győzelem, nagyon elégedett vagyok. Szigfried visszahelyezte a ló lábát a földre, és megnyerő mosolya felegyenesedett. Derűs hangulat lengte be az udvart, amikor a hátsó gyepfelől meghallottam a kocsi hangját. Tiltakozva rándultam össze: Jaj, ne trisztán, ne most kérlek! nem tudod. Lábujjaimat begörbítve várakoztam, de láttam, hogy minden elveszett, amikor az autó áthajtott a két kapun. Láthatólag senki nem vezette. A közelgő katasztrófa szörnyű tudatába figyeltem, ahogy megáll pár lépésnyire Szigfrittől Frittől és Montól, akik hitetlenkedve meresztették a szemüket. Pár másodpercig nem történt semmi, majd minden előzetes figyelmeztetés nélkül rúgóként pattant ki tisztán feje az ablakon. Juhé! süvöltötte, de menten ráfagyott a boldog vigyor a képére, amikor felfogta, hogy a bátya és Mont arca mered rá vissza. Szygfried felháborodott arc kifejezését már ismertem, de a farmeri együltelműen fenyegető volt. A kőarcba csak keskenyés volt a szeme, előre előreugrott és vadul remegett szemöldökének bozontja. Semmi kétségem nem maradt, hogy a végső elhatározásra jutott Tristannal kapcsolatban. Úgy éreztem, hogy a fiatal ember már eleget szenvedett, ezért egy-két hétig kerültem ezt a témát. De azután egyszer az Kéldőház nagyszobájában üldögélve, csak úgy mellékesen megérezte, hogy nem találkozik többé Debarachval. Úgy tűnik, megtiltotta neki az apja, mondta. Együttérzően néztem rá, de nem szóltam semmit. Végül is <gül> ez a kapcsolat eleve balcsillagzat alatt született.